Dictat número 8 Hi ha un tipus d'aliments Hi ha un tipus d'aliments El color, coma Hi ha un tipus d'aliments El color, coma L'aspecte l'aspecte o l'olor dels quals hi ha un tipus d'aliments, el color, l'aspecte o l'olor dels quals ens indiquen que no estan en bones condicions. Ens indiquen que no estan en bones condicions. Punt i seguit. és el cas de les verdures, coma és el cas de les verdures, coma de la carn, coma del peix, coma de la fruita, és el cas de les verdures coma de la carn coma del peix, coma de la fruita. punts suspensius. Però hi ha un altre tipus d'aliments coma, però hi ha un altre tipus d'aliments coma, com ara els envasats com. però hi ha un altre tipus d'aliments, com com ara els envasats, coma els enllaonats, els enllaonats, punts suspensius. Que cal que portin, que cal que portin, la data de caducitat. Que cal que portin la data de caducitat. Per saber... Que cal que portin la data de caducitat per saber si es poden consumir o no. Per saber si es poden consumir o no. Punt final.